دبل د حروف و نواسخ نه د خبر او د مبتدا او د خبر دې تویل لا نه فی جن لا نه فی جن یو چې کوم نه هغه لاو شغرا ولی نفی د فرد نفی د شرط فرض لکه ما وله مشببههتنبل ل لا راجلون قااً لا راجلون قایم نیشته یو سړی ولار یو سړی ولار نه دی دو د لا ن جن چې نفی راوللي د چا د جننس ماشت نفشی مداغید اللہ اندی چه ساب فرادی نو غتول سشی نفش قس لا رجول فی الداری دی پس سیوہ لا رجولانی بیل جائز ندی جائز لا رجول فی الدار نشت دی حس فرد دا فرادو دست رجول پچاکی فکور کی لا رجال و لا رجولانی تیتا ذکا چې نفی د فرد منتشر را او نفي د ماهیت ششو را ل نو بس خود به خود ورسره نفي د دوه ټولو دو ششو را ل دا دې بیان ذکرو تاجه ته دې ته وایي لاي ندي جن. جین یعنی جینس نتي کوي جینس کوي خبر ددي دوه قسم اسمه را خبر را ځي د افې عامونه او کلی خبر را ځي د افالې خاصونه چې کلی خبر را شي د فال عامونه بیا نفی د جنس کوي لکهه لا را جوله موجودون لاره جوله د نفی د جننسې سکه کوکه جنس سړی نشته او چې خبره د افعال خاصه وو نی لا رجل ظریفن لا رجل ظریفه بیان نشکي د صفات ته جنس نشکي دچا صفات ته جنس اوس دغه د کې دا نو چې ماهیت د سړی نشته ماهیت خوشته خو ظرافت پکې نشته ابیا نشي کوي د صفات چا جنس چې د افعال عامونه وکړه نو دې ته خلکو چې فعل عام تدير صفات نه دی ویلي ان د وجودم یو سری صفات ده چې لا رجل موجودو نه و وجودم یو سری صفات ده د وجودم یو صفت ده ثبوت او حصولم یو صفت ده و لگه دقیقی خلقو اغا ذات اصل گنه لده ذات چیز اصل, اصل گنه لده او صفت چې کلووی نو د دین مراد اغا صفات متاخره عنی لوجودی صفاتی متاخره عنی لوجودی ذکه چی کمدنو یو کو نفی جنس او بل نفی دو صفت دو جنس گینی نو ظایر تا چیو گورو نو لای نفی جنس دو شتی نا طول چی نو اغا نفی دو دو؟ جنس لکه سیفت کوي نفی کوي کو وجود نه في کې نوو صفت نه في کوول دي که ذ رافت نه في صفت نه في خو ما وي چې د صفت نه عام طور ددي خلکو مراد صفت مخره عنل وجودي وجود نهروو چې صفات صفاات غسوي مراي د ووج نه یو ته نه في جس ووي او بندته چې کمم نه وي ن د صفت و لکه دا فرخت ورا شي د تا پا حل او و حل مرکبه کی حل بسیطه سرم مطلوب وجود ده شه. او حل مرکبه سره مقصود وی صفت ده شه نو وجود خون یو صفت ده وجودم یو صفت ده نو علته کی بیاده ہوئی شه حل بسیطه کی وجود ده چایی ده چهی گره نو علت زمنگ وجود مران ده فقط او دا صفه چمنګاو او د دې نه مراد زموږ صفته متأخره علی الوجود نو هاغه لا شَرَق کایند د پار د نه پی د جنس ادي عمل له چې اسمل نسب او خبر لرفع فشال د حروف مشبابل چه سم ل نسب او خبر له ددي دا سم چې دی نه دا به معرفه او یا به نه که معرفه نو په کې عمل کولی نه شي خبره ختم عمل په کې کولی نه شي که کېوي نو بیا به خالي نو وي که نه کېوي نو بیا به خالي یا کمرو یلی وي او یا بهغیرې لی وي یا متصیل وي لا سره او یا بهغیرې مت که غیرې متصیل وي هم عمل کولی نه شي بیا خو عمل کولیشي او کو متصیل وي مت وي نه کره او شوشی ده متله نو بیا به خا یا مضافی او یا به مفردوي یا به مزافی یا به مفرادوي مضاف او یاشبه شو مضافی کا ماضاف یا ش مزاف دا به چې مورب منصوبي مورب څه شي منصوب لک الله غلام رجل لا غلام رجل في دار پوښوي کنه لاند پوښوي کومو ځ شي بي موضافي نو دا غته موږ مورب څه وي منصوب او کومو فرادي که څه شي مو فرادي ابيابه خاليني يا ولا سر ده اسم نہ مقرر شوی یا نه لو سر ده اسم نہ مقرر شوی يا نه کني وی مقرر شوي نو مبنی بر فتحا مبنی بر خح او کومو کارر شوي یا جوزو في خام ستو او جوې یا جوزو في خام تو او خیر ل دغ کته غو جورو کووندي د بر د رالو ددي غ جوو کوو کته را ما چې دا ټول سررف سړی لکه ته ل اس طرح لږه وميران مسلمان نشته بودی واتنه کې هغه یادې خبرو په ونصول کېنا کومه عارفوي او اعمال ندي خو سره بیا تکرار واجب دی تکرار څه دي واجب لکلا زیدن فی الدار ولا امر لا زیدن فی الدار ولا امر او کرا کې ری نبیع بخالی نیو یا و یلی یا او که غیر یلیو عمل کولی نیش لگا لافید داری رجلون لافید داری دک دور زور نیشتی چې زیف و دی خبر و روڑیو پاکی سوکی او که یلیو بیا بخالی نیو یا و مضاب شی مضاب یا غیر مفرد کنن که مضاب شبی مضاب ہو نمو عرب منصوب کثوا مفرد نبی ابوخالدی یا موکرر وی سره ده هیڅمنا یا کومکرر نو کثنو موکرر نو ردا کټم کی مبنی بر لا رجول فتح لا کلا رجل فی لا اله الا الله کلا لا وزر الى ربک یومئذین المستقر لا بد لا بد نو لا بد لا, لا بس لاص خبروانی په کې کړه دا مغنی بر فتح او کوسو مکرر او به لا حول ولا قوه الا بالله کیدوږي دای څه خبر کشته الله کسره ولا تنوینه او حکمه الله کسره ولا الله کسره ولا دا دا لا جير ذینو لا جلب ولا جنبه لا جلب ولا حدیث نور دا بحث شيخ یو جزو په سو سوجه دا ما وی کچتا یاد وی کنه دا یاد دور بشی بیابد اسم کی ولکه دور وشي چی بیا بدل لا په اسم کې نه غلطي دا ما صلیب ایزال دا اسم لکه ازې کران اوتره کنه تختیہ گپ د سنلو یا ما د کمزور غندګم نو ما د جسي گرند زو مر چاته په گرند ز کال مرو یقيص ولا نفس یې په کینه تازه خو ماشاءالله او ماشاءالله لکه خدایم د بل نظر اوساته تاسو گرند شیش ثنا الله رب ال عزت تاسو انکړي دي ولکاس سوا مې عبارت مې عبارت څهړي ګورینو یو داشه آیودای څه سنا خسرح وړلې نه لذيذه یرا پر سړی ته نه یاتې اگر چې دا اوای ک موربه مورب منصوبي وا پرسی وا مرپو وه ما که اختیارته پهدلیت وکم کم موربه له حسبل او امیل وام دا چې سړی دی کتاب نه الاوه د پااس پاس, پاس نه یاد کې که نه کتاب بتاب چړو وو پر دوا بیایا لوندهې سړی ته س کېږي یادږي سانېږي سړی ته نو خدا یاد وي دی ک سړی بد نهخکاري اگر ته تاسو لوی د چا خبره ناورئ م نیماتو پطره چې خبره بهند تاسو با سر نه کوي ولکه خیر د کله کله خو له کډور د شاوري کنه خبره وړه و اړجی نو حمیر کی نا وړي خ یادولو نا حمیر کی تاسو په زمانه پس پاغه اوه کې پاتې شي انو حمیر تقرر شیدل <سؤال> دا ما په لثرې دګری کوله ده 28 60 سپه دفتر په چوتیا نو کی بس 2 د سانتی میلي کول <سؤال> یو ما چې دا فو لوکو ته کې وکړي او خل داسې ل نور لډ یا ملګری ناغوی و چې یا د نور نه امیر ومو کا هغ نه حامیر وی چې دا نور موولکه دغه شانې زکه چې په نه حداتون نخوا په کافیه کې دا ټولي مسلي موویللي دي خود شته که وا را ته یادي او په نه حامیر کې را ته یاديږي او پالته کې یادي حملمیر کې پهې کتاب یادول خونی که نه لکه داني چې دا اعتراضوات شده شو جواک شو دا په ک نه شته خو بس هغه خو دغه ما مسلی کلي دي ت شي چې بس حال شون او کم ځای به حالي دوې ترکیب څنګه کوي په هغه دغه شانتي او هغه فن فن علاقي کې یدي داوم مای سپتلې کې له اخیری غونډه کتاب دې نه خوګنه او که سپتلې کې سو کوی چې دا نه خو موږ ته یاد زشې پاتې شي که په هر دغه لکه طبيس نه مخالفي چې دا کوم ډېر دراندې یاد کړ عمل ان عمل ان جال للی فی عمل دې ان غرذوته پا لا کی دلال ده پاره گردوا خوب پچا کی پا نکی رکی پا حال کون ده نکی رکی چه مفردن جا کا چې مفرد تا تا سشوی راغلی دز سورتن ویلی دی سشوی سورتن یعنی لا رجل فی داری لا رجل منصوب نده خود سورتن پی پتحا شده منصوب نده مبنی پر پتحا ده مبنی علاما یون سبو بیهی دیکنه ارده کې چې مبني علامه یوسبو به غوسک جام راشي والله مسلمانې وې کنه که تسنیه راشي نو لا مسلمانې مې نه خبر کنه خبره باندې کوي کې کنه دا خدا سز سر دمر مثلا چې لکه صورتن صورتن چې کومه صورت ده نه ثابته صورت 4 نور داده مبني وجود بنایت او استعاده ده زګه چې دا متضمن دي باندې دو او چې کله متضمن شي یو حرف چې کومه اسم اصل لرا راغي تاسو لیکي بعد می شوبه تزمني دګره شوبه تزمني مبني نو لا رجلت الداري لام من رجلين د اصل کې دا من استغراقي به کېشته لام من رجلين دا کله لا اله الا الله قرمج کې چې دشته ما من اله الا الله من لمتضمن دګره شوبه تزمن شنداله مبني پر فاتحه خو لاګه سورۃ سورۃ دچاو الناس ابو د دیو جناور ته چې کمرس ویللی سورۃ سورۃ دچاو ده نو عمل این نجال للا فی نکرا مفرد ننجاعت او مکرر چه مفرد را غلوی تاتاو یا نکر مکرر جس را غلی مکرر لیکن لا حول ولا قوة نال تا کم صورتا نشتکنه خمسة وجون خوزان لگه خراروان دی خو جائز خودکنه فانسب بها مضافن و مزارع ذا کل خبر اذکر فان سي بها مضافا او مضارعا نصب او كوتو پديلاي نفي جن سرا کمن کي ري لرا چېغه مضافوي تثويت او يا شبي مضاف لا طالع عن جبل انتي او مضارعا وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا او په دې نه چې کمن خبر ذکر کاوا په حال کون ستا چې طرف غور کون کي دي دی لرا ترافه چې طرفور کوون کې شي کمونو تعال را خبر لرانو خبر مرفوع وي سم سه شو منصوب شو ورکیب المفردہ پینځه وجدي دا